și în și pe pământ, el ta și sfânt. Valeriu aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul I-007 din parte emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În deschidere vom avea pentru astăzi versetul 12 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, verset din care am avut o serie de gânduri Versetul acesta însă este foarte bogat în conținut În acest verset Aflăm despre posibilitatea De a căpăta gradul Titlul de copil al lui Dumnezeu Al Dumnezeului care a făcut Totul ce se vede și ce nu se vede Cea mai mare cinste, cea mai mare bucurie Cea mai mare împlinire Pe care și-o poate dorui un muritor Sau ca să spunem drept Nici n-am fi putut visa așa ceva Să devenim copii ai lui Dumnezeu din cer Astfel după ce mai întâi vom parcurge un nou pasaj din lucrarea din povestirea lui Cristina Roy intitulată Fără Dumnezeu în lume, vom pătrunde în textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa după cum am anunțat, se află în versetul 12 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. După cum ne amintim, în pasajul trecut l-am lăsat pe moarți, ascultând ca fascinat cele câteva relatări pe care Groparul îi le spunea foarte indiferent cu privire la viața Domnului Isus. Groparul îi povestea atunci că la Crăciun se sărbătorește nașterea Domnului Isus și la Paști se sărbătorește moartea și învierea Domnului Isus. Copilul asculta foarte curios, era pentru prima dată când auzea aceste cunoștințe și dorea neapărat să pătrundă cât mai adânc în cele ce îi spunea groparul. La un moment dat însă groparul îi spune, mă copile, lasă-mă că acum am de lucru, nu mai pot să-mi petrec timpul cu tine, la care copilul zice, Nene, îți ajut și eu la săpat, numai spune-mi, te rog, cum l-au pironit vrei pe cruce pe Isus? Ei, mă, copile, uite ce, ia curcă-te pe spate și o să-ți arăt. Așa, acum întinde mâinile cât poți. E, vezi, aici în labele picioarelor și în i au bătut Domnului Iisus piroane mari. Apoi a stat tatăna pe cruce până a murit. Vai, ce dureri sări moarți în sus. Dar spune-mi, un nene, de ce l-au chinuit așa? Ce le-a făcut? O, oh, niciodată el n-a făcut rău nimănui, nici măcar o vorbărea n-a spus la nimeni, a făcut numai bine oamenilor. De la mari depărtări veneau la el tot felul de bolnavi și suferinzi și el îi vindeca, apoi îi învăța pe oameni cum să trăiască față de Dumnezeu, dar l-a omorât numai pentru că el spunea adevărul. Vai, nene, ce cruzi, ce sălbatici! Da, el umbla, uite așa, ca tine printre oameni, ca un păstor. Cam așa cum pași tu oile comunei, așa păștea și el oamenii de pe pășunile cuvântului sfânt. Și până la urmă, ei l-au omorât. La un timp, groparul se minuna singur de vorbele pe care le rostea. Se simțea îndemnat să vorbească așa de o putere necunoscută lui. Dar îi vorbea lui Moarț, cu acea înflăcărare despre Isus, de parcă ar fi fost chiar și el însuși un ucenic al lui Isus. Îi vorbea lui Moarț ca unui prieten apropiat, care a uitat de tot ce a făcut Mântuitorul pentru omenire, mustrându-l parcă și făcându-l atent cât de nerecunoscător este față de marea lui jertfă. Nu se putea spune că groparul era chiar străin de Sfintele Scripturi. Din potrivă, odată a citit Biblia din scoarță în scoarță. O moștenire de la mama lui. Câte ceva din Biblie învățase și la școală. Mergând la biserică, a învățat și acolo o parte din cunoștințe pe care se cade să le știe un creștin. Dar vezi, niciodată n-a meditat și el cu toată seriozitatea la cele ce spunea acum lui Moarți. Vorbindu-i copilului, își reîmprospăta pentru sine în memorie cele mai importante aspecte din viața Mântuitorului, din viața celui care ne-a răscumpărat prin răstignirea pe cruce, care a murit în chinuri groaznice pentru iertarea păcatelor noastre. Când au terminat de săpat groapa, s-au dus fiecare la treburile lui. În noaptea aceea însă Moarți n-a închis ochii. Valuri de gânduri îi treceau prin minte Deci așa s-au întâmplat lucrurile cu fiul lui Dumnezeu Vai ce bun trebuie să fi fost Ca fiul al lui Dumnezeu trebuie ca a venit chiar de la el din cer Și ce neștiutori erau oamenii despre Dumnezeu și viața veșnică Iar el, fiul său, le-a vorbit despre toate acestea Și ce doctor renumit era de bună seamă că el a învățat pe oameni să cunoască rădăcinile și ierburile de leac cu care să vindece anumite boli. Dar cât de noși și fără milă au fost aceia care l-au omorât. Cred că pe aceștia Dumnezeu i au omorât, iar pe el, pe fiul său l-a luat la sine în cer. Acum cred că Isus îi învață pe oamenii care s-au dus în cer cum să trăiască, pentru că desigur acolo trebuie să fie alte obiceiuri, așa cum conduce păstorul turma sa. El este păstor, deși nu paște oițe, ci oameni. Oh, când voi merge la el, poate mă va primi și pe mine, apoi va merge cu mine în pădure, că este așa de blând cu oamenii. La un timp, lui Moarț îi se închideau ochii de oboseală, dar un alt gând îl făcuse trăsară. Dacă Dumnezeu îi ia la el pe toți oamenii care mor, atunci îi ia și pe cei ce l-au omorât pe Isus? Fiind în pat, se ridică în capul oaselor. Își zise el, eu nu i-aș putea suporta pe ei, le-aș gâtul mai degrabă. Nu se poate, aceia n-au voie, nu sunt acolo. Dar atunci unde ar putea fi? O, oh, de mi-ar spune și mie cineva. Și iată că peste puține vreme se vor rivi din nou zorile, se vor auzi clopotele, oamenii vor merge la biserică, vor auzi despre Dumnezeu și despre Isus. iar eu trebuie să merg la pădure cu oile. O, oh, de ce mai trezi, Doamne, în lumea asta fără tine? Gospodinele au observat imediat că băiatul este trist și că are ochii plângi. L-au întrebat, dar nu primește niciun răspuns. Copilul se gândea în sine, chiar dacă v spune, nu m-ați putea ajuta. Iubiți ascultători, pasajul lecțiunii pentru ziua de astăzi se încheie aici. Observăm un aspect foarte interesant. Copilul acesta dorea atât de mult să meargă la biserică, să de cum se vestește cuvântul lui Dumnezeu și era trist că nu putea pentru că ocupația lui îl obliga la așa ceva. Dar tu, iubitul meu ascultător, tu pe care nu te reține nimic să mergi la biserică, tu care cunoști cuvântul lui Dumnezeu, tu care știi să citești, tu care înțelegi, tu care ai posibilitatea să mergi la biserică și nu mergi, cum vei sta tu în veșnicie alături de copilul acesta? Copilul acesta va fi actul de acuzare numărul unu pentru tine care auzi astăzi și care totuși în ziua de biserică, atunci când cuvântul lui Dumnezeu se vestește în biserică, tu găsești o mie și una de alte lucruri ce să faci. Fie te dus să te distrezi, fie că te ocupi de negoți, fie că stai acasă și dormi, găsești foarte multe de făcut. Dumnezeu are timp pentru tine să aibă grijă șase zile de tine. Și tu n pentru el nici măcar două ore pentru dimineața, duminică și o oră sau două ore după ameaza. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să învățăm și din povestirea aceasta, să prețuim cuvântul tău și strângerea la o a credincioșilor, câtă vreme le avem încă la dispoziție, pentru că acolo să putem căpăta lumină și învățătură, acolo să putem căpăta ceea ce nu putem căpăta în nicio altă parte și anume pacea, și împăcarea cu tine. Fie ca mesajul pe care îl ascultăm în continuare să lase o impresie puternică asupra noastră și să ne îndemne la aceasta pentru slava ta și bucuria noastră. Amin. să și să și la vă, Iubiți ascultători, am anunțat deja în deschidere că ne aflăm cu meditațiile noastre în versetul 12 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Discutând din punctul acesta de vedere al valorii Lui, s-ar putea ca să nu fie niciun alt verset mai mare decât acesta, pentru că prin acesta putem să aflăm cum căpătăm calitatea de fii ai Lui Dumnezeu. Trebuie să ne miște inimile, sinulele, umple de bucurie, să ne fugă somnul după ochi de bucurie, că am ajuns să fim fii ai Lui Dumnezeu, Dumnezeul Cerului și al Pământului, Dumnezeul care a făcut tot ce se vede și ce nu se vede, El a aranjat o cale atât de minunată încât să ne înfieze, să ne pune pe numele Lui. Și tot ce este al Lui este al nostru, pentru că moștenim datorită calității de fiu. Ei bine, despre calea de a-L primi pe El ni se vorbește în acest verset, de aceea îmi place așa de mult să spun că versetul acesta este poate cel mai important din Scriptură pentru toți copiii Lui Dumnezeu, mai ales pentru cei care nici nu sunt încă ei copii ai Lui Dumnezeu. Versetul spune așa, tuturor celor ce L-au primit, pe Domnul Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Oamenii Lui Dumnezeu, care ne înconjoară și ne îndeamnă să ne întoarcem din căile noastre la Dumnezeu, sunt și ei unul din mijloacele Lui Dumnezeu, prin care El lucrează la inima noastră, ca să ne determine să acceptăm să devenim copii ai Lui Dumnezeu. Dacă ne deschidem spre Dumnezeu, el ne umple cu credința, lumina și puterea care ne ajută să ne facem copii ai Săi. Noi ne facem copii ai Lui Dumnezeu pentru că venim la Domnul Isus trimisul Tatălui și îl primim pe El, jertfa Lui răscumpărătoare prin credință. Luați aminte, vă rog, notați faptul acesta. Ne facem, El ne-a dat dreptul, dar noi trebuie să primim acest drept. Noi ne facem copii ai Lui Dumnezeu dacă ieșim din ceea ce suntem noi și venim la el în ceea ce ne-a pregătit el ca să ne nască din nou lucrarea este toată a lui dar dacă noi nu o primim nu poate deveni a noastră după cum am mai spus și în alte împrejurări, eu pot să fiu foarte flământ și dacă sunt așezat chiar în mijlocul unei brutării înconjurat pe peste tot de pâine, dacă nu întind mâina să iau din pâine și să o bag în gură și să o mestec să o mănânc, să o introduc în stomac atunci pot să mor de foame, chiar fiind înconjurat pe toate părțile de pâine. Așa este și cu mântuirea Domnului, El ne-a adus-o, El a pregătit-o, ne-a așezat în ea. După cum spune însăși versetul, de la, versetul 30 de la 1 Corinteni 1, și voi prin El sunteți în Hristos, El ne-a așezat acolo. Dar dacă noi nu îl acceptăm pe Hristos pentru noi în mod direct, absolut personal, atunci degeaba suntem acolo, că El nu va fi al nostru, va fi al tuturor, dar nu și al nostru. De aceea spune cuvântul aici, ne facem. El ne-a dat dreptul, El a pregătit totul, dar acum noi trebuie să le primim. Și prin faptul că primim și zicem, da, Doamne Iisuse, vino și în inima mea, schimbă-mă și pe mine, te primesc în mine, prin faptul acesta devenim copiii lui Dumnezeu și Domnul ne pune în sarcină noastră și zice, tu te-ai făcut mare har. Ne facem copiai lui Dumnezeu dacă ascultăm de glasul adevărului său și ne-l însușim pentru noi în mod strict personal. Dumnezeu nu ne naște din nou cu forța, ci numai dacă vrem noi, dacă de bunăvoia noastră venim la El, ne deschidem pentru El, lepădându-ne de noi înșine și de tot ce avem, ca să vrem loc pentru a pune ale Lui. Ne facem copiai lui Dumnezeu prin credință, iar credința este ceva viu, care crește zilnic, prin cuvântul lui Dumnezeu. Devine sau se face ucenic numai acela care intră de bunăvoie la meșter. El se face pentru că se lasă în mâna stăpânului a meșterului care știe cum să-l facă. Aici este harul lui Dumnezeu. Noi ne facem copii lui Dumnezeu pentru că el a pus sămânța lui în noi și stăm necurmat în preajma sa. Zice Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolele 2-3, în felul următor. Numai credința și nașterea din nou dau desăvârșirea vieții. Dumnezeu zice că eu mă fac copilul său, dar zice așa pentru ca să vreau să mă las născut de el prin credință și pocăință. Zice ca să cred, dar această zisă a lui este pentru ca să mă deschid pentru primirea credinței pe care el mi-o dă prin auzirea cuvântului său. Noi nu suntem un robot, nu suntem o marionetă, ci Dumnezeu ne-a înnobilat cu această... Mare însușire, voință liberă și după ce ne le-a pregătit toate pe care noi nu le-am fi putut avea niciodată de la noi ce au trebuit pregătite de el, acum ne cere permisiunea, accepțiunea noastră să ne facă fericiți. De aceea spune se face, adică îl primește pe Dumnezeu să-l facă fericit. Mai spune aici Dumnezeu să iubesc. Dar îndemnul acesta este pentru ca să-mi arate că trebuie să-mi îndrept inima spre el, ca să-mi o umple el cu dragostea sa. Trebuie numai să-i dau voie, de aceea spune să iubesc, adică să-i dau voie să toarne în inima mea dragostea. Căci tot ce este bun în mine și pe lângă mine coboară de sus de la Părintele Luminilor. Dumnezeu ne face copiii săi, dar noi trebuie să vrem să ne lăsăm făcuți de el, iar această facere ne-o atribuie apoi nouă, fără noi fără dorința și voința noastră, El nu-și începe nicio lucrare în noi și prin noi. Dar și voința, chiar și înfăptuirea, tot El ni le dă dacă întoarcem inima spre El. Pentru ce mă face Dumnezeu copilul său? Pentru ca să devin călăuza celor fără călăuză, apărarea celor fără apărare, ajutorul celor fără ajutor, odihna celor neodihniți, lumină celor orbi, cărare celor fără cărare. Dumnezeu face totul pentru o țintă, așa după cum spune și la proverbele 16 cu 4. Deci, versetul acesta ne spune, de la Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu ne depărtăm din fața aparatului acesteia, până nu suntem siguri că toți Te-am primit și am devenit copii ai Tăi prin lucrul acesta... Învață-ne și ajută-ne să ne lăsăm învățați să umblăm demn de această caritate înaltă. Și iată cum ne spune Evanghelistul Ioan la versetul următor, versetul 13, că am devenit copii ai lui Dumnezeu. Citim versetul. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, lor, nici din voia vreunui unui om, ci din Dumnezeu. Haideți să cugetăm puțin pe marginea acestui verset, să vedem la ce se referă acest născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou este o lucrare pe care numai Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, o face, dar o face în omul care prin credință primește pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al Său personal. Sfântul Macarie cel Mare spune așa, Dacă vrem să fim născuți din Tatăl Ceresc, atunci trebuie să ne apropiem de El cu credință și cu frică. Toți acei ce se apropie de Domnul și cred în El se învrednicesc de nașterea de sus. Sfântul Chiril la Ierusalimului scrie limpede, Trupurile se nasc prin părinți din astă lume, pe când sufletele se nasc din nou prin credință. Dacă este aici cineva rob al păcatului, să fie cu totul gata prin credință pentru libera renaștere a înfierii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar adevărul despre nașterea din nou prin cuvintele următoare. Nu este de ajuns să te naști din părinți creștini, ci trebuie să te faci creștin prin nașterea din nou prin credință. Așadar, Apostolul Ioan ne spune aici, născuți nu din sânge, nici din voia Firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Omul poate să aibă o viață mai deosebită decât viața lumii care înoată în mocir la păcatului, mergând pe una din cele patru căi arătate în versetul de mai sus. Iată una dintre căi. Nașterea din sânge. Vedeți, cineva poate fi mai blând, mai liniștit și mai reținut în porniri păcătoase, datorită nașterii sale trupești. Așa au fost părinții. Este oare aceasta nașterea din nou care îl pune în starea de copil al lui Dumnezeu și de moștenitor al vieții veșnice? Mi-aduc aminte, pe vremea când eram militar, am avut un coleg, îi spuneam toți popică, era omul acesta de un calm extraordinar, n-a mai văzut un altul ca el. Oriunde l-ar fi pus cineva, acolo rămânea, orice comandă ar fi primit, pe aceea o executa. Niciodată nu avea probleme cu nimeni, ci era foarte, foarte din calea afară de liniștit și potorit. Dar el nu era credincios. Așa era natura lui. Așa au fost părinții lui și a moștenit această fire blândă. Aceasta însă nu înseamnă naștere din nou. A doua cale pe care oamenii încearcă totuși să intre în cer fără nașterea din nou este născuți din voia firii lor. Sunt oameni care, în dorința de a fi mai buni, mai stimați în mijlocul semenilor săi și ca să nu-și mai cheltuiască banii pe lucruri nefolositoare, cum ar fi beție, fumat, jocuri de noroc și așa mai departe, se hotără să se schimbe și își fac un fel de auto-educație. Dar poate fi aceasta socotită naștere din nou? Îi garantează ea mântuirea? Mi-aduc aminte de întâmplarea aceea hazlie? pe care am mai spus eu de mult, probabil într-una din programele chiar inițiale, e vorba despre unul din restaurantele din apus, unde se servește numai mâncare, nu e vorba despre restaurantele noastre, unde de obicei se bea. Stând față în față un ateu și cu un credincios, s-a iscat discuția existenței lui Dumnezeu, la care ateul foarte infierbântat a spus că un om poate să devină bun prin autoeducație. Credincios a rămas liniștit și a fost provocat de către ateu la un duier și a spus într-un an de zile am să-ți dau dovadă că un om se poate educa și devine mai bun prin simplă educație. Au stabilit un juriu de arbitraj și la timpul hotărât a venit ateul cu un motan foarte frumos, voinic și crescut bine pe care îl educase timp de un an de zile să servească cafelele mergând pe picioarele din spate. Și motanul a apărut pe scenă Gătit frumos cu un șorțuleț înainte, mergând pe picioarele din spate, iar pe labele din față, aducând tava cu cafea și în timp ce prezenta jurului cafelele, a început să pledeze acest ateu plin de mândrie. Priviți, priviți ce poate face un simplu motan, este o pisică pe care însă am educat-o și a ajuns un chelner de mare elită. În timpul acesta, credinciosul care știa despre ce este vorba, a venit și el prin spate și a dat drumul la o cutie în care se afla o mulțime de șoricei. Motanu, când a văzut șoricii a uitat de tot, tot antrenamentul lui, a svârlit tava cu cafele peste juriu și a fugit după șoricei. După care se suie și el liniștit pe scenă și spune numai atât. Domnilor, ce naște din pisică, tot șorici mănâncă. Din care vedem bine că oricât s-ar educa un om, atâta vreme cât rădăcina lui, Rămâne rădăcina veche, el rămâne tot ceea ce este, chiar dacă în afară, până la o anumită limită, se poate manifesta într-un fel deosebit. Deci, nici aceasta nu este naștere din nou. Vorbește pe urmă versetul mai departe despre nașterea din voia vreunui om. Aici amintim că sunt în lume multe sisteme filozofice și religioase pentru moralizarea omului, fiecare cu rețeta lui. Omul, luând cunoștință de ele, primește învățătura uneia dintre aceste sisteme și, într-adevăr, se schimbă până la o anumită limită. Nu mai să păcatele mari ale lumii. Aceasta să fie oare nașterea din nou despre care a vorbit limpede și puternic Domnul Isus și apostolii săi? Îi deschidem noi prin aceasta ușa vieții Domnului Isus în noi? Desigur nu. Apostolul ne spune acum că născuți, deci, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre nașterea din Dumnezeu. Aceasta este a patra cale despre care vorbește versetul de mai sus. Atât nașterea trupească, cât și nașterea duhovnicească, nașterea din nou, nu se pot face fără însămânțare. La nașterea trupească, prin orânduirea lui Dumnezeu, omul pune sămânța din care răsare un trup nou. La nașterea duhovnicească, Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, prin cuvântul adevărului Său, cuvânt viu și lucrător, pune sămânța sa dumnezească în omul care se apropie cu credință de Domnul Isus, de jertfa lui răscumpărătoare și răsare o făptură nouă duhovnicească, necunoscută în lumea materiei. Această făptură nouă are în ea firea lui Dumnezeu, Felul lui de-a fi are legile lui întipărite în ea. Omul se altoiește în Dumnezeu și, fără sforțare, face roade dumnezeiești ca și roadele bune ale pomului sălbatic altoit. Pomul nu se silește să facă roade bune, ci ele sunt bune pentru că soiul lui este bun. Tot așa stau lucrurile și cu privire la nașterea din nou. O altoire în Dumnezeu. Și aceasta o face Domnul Isus în toți acei care l-au primit cu adevărat prin credință și pocăință. El pune în ei o rădăcină nouă și numai pentru că rădăcina este nouă și cerească, de aceea poate produce roadele cerești. Ne spune cuvântul, a venit la Aisei și Aisei nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit pe Domnul Isus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cei născuți din Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. Cine nu seamănă cu Dumnezeu, cine nu are felul lui de a fi, al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus, trebuie să știe, nu este născut din nou. Lucrurile sunt simple, să nu le încurcăm noi prin teorii moarte. A crede în numele Domnului Iisus înseamnă a crede și a primi felul său de a fi. Adevărata naștere din nou este urmată de o viață nouă, dumnezeiască, de creștere necurmată. Cel născut din nou crește necurmat spre o asemănare tot mai limpede cu Dumnezeu, cu felul lui de a fi. Cine nu este născut din nou, ci a primit doar o educație religioasă, nu se schimbă în bine nu seamănă cu Dumnezeu, ci seamănă cu grupul din care face parte și se întâmplă de multe ori cu mulți să revină în lumea păcatelor grosolane. Cei care nu se întorc la Dumnezeu sunt cei care îl pun pe cruce pe Domnul Isus, cum s-a întâmplat și în vechime. Iubiți ascultători, de-a Domnul ca toți care ascultăm cuvintele acestea să devenim fii ai lui Dumnezeu născuți din el. Încheiem aici. În programul I-007 Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu Să fie și să rămâne peste noi Amin Doresc acum Ca în următoarele trei minute De care mai dispunem Să aduc niște mărturii Ale celor mai de seamă scriitori Dintre sfinții părinții ai bisericii Mărturii fără echivoc În sprijinul înțelegerii că Nașterea din nou este singura cale de a deveni copil al lui Dumnezeu. Și ascultați încă, elementul covârșitor de important asupra căruia atrag atenția în mod cu totul aparte creștinilor ortodoxi cu privire la aceste citate, privește faptul că adevărata învățătură a Sfinților Părinții ai Bisericii cu privire la nașterea din nou și botez. Este perfect aliniată în ce privește felul și timpul în care se face. Scriptura ortodoxă, vorbind despre mântuire, spune la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, că trebuie să ne mântuim noi. Teodoret al Cirului spune, Fireasca naștere nu are trebuință de înduplecarea celui ce se naște, dar a credinței naștere are trebuință și cere învoirea și conglăsuirea și a născătorului și a celui ce se naște Sfântul Macarie cel Mare în lucrarea Omilia 36 cu 5 la pagina 160 spune Cei ce nu știu că au dobândit ceea ce nu aveau aceea nici nu se află pe calea propășirii. Să-l ascultăm pe Sfântul Simeon, noul teolog. Nu se poate numi creștin acela care n-a simțit cu mintea și vederea lucrarea cea din lăuntru a Duhului Sfânt. Sfântul Macarie cel Mare, omilia cu 3, la paginile 177-178, afirmă puternic acest adevăr. Citez. Toți cei ce se apropie de Domnul și cred în El se învrednicesc de nașterea de sus. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în filocarea volumul 3, la pagina 385, spune următoarele. Dumnezeu se face și se numește Tată după har al acelora care au primit de bună voie nașterea prin Duh. Dragul meu, ai primit și tu de bunăvoie nașterea din duh, adică în mod total conștient?"